صلور مقاصد مون بیان کړو صورت مقصد یو د صورت تقسیم مزامین او تدوا د صورت ممیزات درې د صورت ربط ما قبر سره سلو پاتې پینځم مزهون هغه ګران کرن ځای نه نو هغه مزه بیانوم د هدايت معنا ما کړو او اصول مسلول بیان کړم نو هدا للمتقين سمانا او دن پمانه ده توفيق متقي موحد کده پد دلیل ورته خنیشته کله چې قران وای نو خايبه دلیل ورته دای کی نو هدايتي نصیب شه او دن په مانا د بیان پدې کتاب کې بیان ده متقین او تا دا قاعده ده چې متقي ذکر کو او کافرین ذکر نه کو حالانکه بیان کافرولم ده خو چون کې متقین ته फायदा واغستا او کافر ته फायदा وانه لو دیو جن هدل للمتقين یعنی فائدہ مند شو للمتقين کہ متقین نو هغه دا کتابو لیست نو هغه ته فائدہ مند شو لکه یو دو طالبانی درس ته نو هغه یو طالب ذکرې نو یې درس تفست تلې هغه بل نې کوي نو هغه ته اتخار دو درس نه مطلب دا دی کتابو ان رګه نه ذکرې دی دیو جن هدل للمتقين ا قران اشرف ذکر کای او اخص پر قیاس کئی خدا للمتقین و لکه لکا فذکر انفعات الزکرہ پند ورکا که پند ورکا ایستا فائدہ سمانا کفائدہ لکنی تمر بیان نکے اشرفی ذکر کر پند ورکا کفائدہ ورکی او کنورکی دارنگی تو عز من تشاؤ و تو ذل من تشاؤ بید کل خیر عزت ورکے چالچ ساق و خی ازلت ورکے چالچ ساق و خی کل خیر سالاس کې د نفع اې نه نقصان نه مبه دې کل خیر وشو په قیاس کوي قران کې ډیر دا اختصار کی یو جو ذکر کې اذن په قیاس کی غدل متقینات تعالی یقیمون کې ما معنا کړو استادبا یادې چې فعل په حقیقت کې غیری عدد مفاعل کېږي هغه در رسیدې ځانته راکې شنکفر متوجی جسم ته نو جسمیت معنا وکې قام ده دون ودرې په او کچېری جسم ته ني متوجې هدا فعل یا مفعول یا یو مفعول غیر جسم دي نو بے وداغې معنا کې قامت سوق معنا سو بازار ودرې نه نه بازار کارشه قامت سوک د بازار راجو شه معنا یې دا ده لک جاء زیدون زيت زید ا جاء البر يخني کارشفه البته که جاء برم داوږه یو قیمه نمازات سمانا شای قیموز یعنی سمانا پر دا قی. قی موز پري دا دمنه کی موس یعنی چې موس کوي نو خلاص نه نه پرې نه خلاصي وامر الکب الصلاه واستبر علیها ونا کو قل هل موز ځي واځې په ځان نخلا دي چې واځې مو دلې او هغه نه او زمون مانی سره د ټولو لوراله یو قیمون الصلات راځ کوي پرې موزون لره پچا باندې راځ کوي اولاد باندې په ځان باندې د قامه مانه راځ کول پرول دي دا نه چې ته مانه به یو درې موځ نه وي مو درې او چې منيشته نه دي نو یو خو دې مانه وکړه بل دې معنا کې نقصان راوستل او زمان دا دا را زمان که کله دې من معنا د قاضي مطابقو کې نقص معنا دا شو ځان هم د موس پابند کړي او ولاد هم د موس پابند کړي وا امر الله کسبرات او علیه دا په لر کې ملک شه قبر شان معنا کړی دا مال دې چوټي راکا زموږه خدکونډ شي دا له چوټي بازار کې مقدمه وایې چې خدای مې کونډ شي خدای خو دا له کونډيږي چې ته مرشي وینه جي ملڪ كون نه مارني ملڪ سي فقري کلي ته تقري طرح قدري كونيش ملڪ ضرغ نه ول وله کبي وقوفه ته جون دي اننه کي چلي جا کي راستي نه کي ملڪ کي ملڪ ضرغ نه داني کي دی وي كتابو کي رikli كتاب غلط نه وي و سړي ملڪ کله انده ملڪ بر پسي دي ام کله تمانه کي کله کله اغي معنا ظاهريو کي مراد نه معنا اور عامي احقو دی پونی شی احبارت تولیلی از احبارت غلطا ماناو کی دالوی مصیبت پا دی ملکی وی دا ماناو چا, چا کری دا علیکا دا قائده دا محر کری چه لفظ غیر اجسامو تا نو مانای دا. او چه جسم ته متوجیشی شي مانای دای نو ها قائده کلی ری پریو خدا او ملک سے پس لڑی دیو جانا چه قائده دی امان نو بیا بدلیت اقطنی که دا قاعده دی عمرنه لا که فاعل به مرفوی نس جازیدون ضربه زیدون مرزیدون دا ټول به مرفوعه بدلیته کېدنيشته دی دیو جنان مسلم مضبوط کې معنا کوي یو مستند المقلد قالو مجتهد معنا یې دا چې تا دا قاعده عمرنه لا نو بیا خو خود تصریحات منه داګه دا معنا له خو او دا قاېدی دلیل بم د امام ګوري د دلیل سند مخدوته کنا امام بونې پڅ وايي چې زما قول بغیر د دلیل ونه مطلب دا غې دا دی چې زما د قول دلیل څه دی د ترجیح هغه دمانه دا یوقیمه نو صلات معنا دا وا غیب ما غابا عنل بصر غیب هغه ته وایي چې دستورونه پټوي د علم نه بهادي علم د مخلوقات چې د هغه پسپا بولي لکه شرقات کې ذکر کړي نو بل غیب هغه علم نه کوم پټي نو پاغي مېتل کې چونکه دا لفظ عام ده او د ګنې چې دونو لا شامل ده د قران او ایجاز کې چې قران نهایت فصیح معجز ده یو د فساحت ته قران نه دا اصول دي چې دا سلف حضر اړي چې هغه دای کې معنی دیری ماني ډيري مته 10 لفظ ذکر کوي چې ټولو لور دي بلاغت لکه تا روډه کړې ده نو کتوې زېدې راځه نو امر خپګيږي اګه توې امر راځه نو دې خپګيږي نو ته 10 لفظ استعمال کا چې اګه عام شمیري چې توې طالبانو راځي نو ټول زید عمر بکر خالید تول پاکیر آدھا او تخصیص و منشن او کتداوائی چه زید اراباس آدھا نور دیمرازی نو نور بوئی بولیوئی داگی نموہ اگر صاحب انگر صبی حقوب شو داد دا قمقل صری کلام دے او خیال سری کلام دادے چه طالبان اتاسو آدھا یا لگی روڈائی او لگا دا جامل مسجد والی چیدی ناغد امام المانی نبیخ افغان را دی دا دو خیال څه کلام دی او خیال سره چې کلام کوي نو په خندایو کې او په داسه لهجهیو کې چې په خلکو بوج را نشي ازه قامتل سړي ک ستای ځت کوي هغه بمدا سيزتي چې خې بدشي کړه ورای دلندر کوي ازه تا وې دښه ته وې څو ډکته وینو پګته وګې نو ته به نو پدې انګه په لوو پکړی اتا تبد الفاظ ہوئی ڈکشا تو این نڈکی گم خیال سری کلام دائی چه استاس و مناسب تعام نده او ما ده کل مناسب تعام راگا استاس و مناسب نده او زمان مناسب زمان تواندغ رسیده نو کاغا پیازی نو پنازی یا پیازی خو پنازی ده قرآن لحجیم داشیدی داس لحجیم قرآن نیستمالی کہ آغا خبیح علی جائی انا کاری الغیب عام علی جائی استعمالی دارنگی قرآن کی مداقع دو دواللین علب جی عامی ذکر تو اغلصو اغفر قول منافقان لا یہود لا نصارا لا امیان لا دارنگی غیب چونکہ ایمان ضرورتو کو اصولو بانده نو غیب سو شده قرآن ملانه دیده مانا پڑت ده ما خو قصرو کوم نو ایمان پیرام چه دا ټول غیب ذات رب العزت ما قصور غون نه دی دلې خو ایمان لارم غیب جنت د زده من نه دی او بیان شو دی زپ ایمان لارم غیب دوزخ ما نه دی لیدلې او قران بیان کړی دی زپ ایمان لارم غیب احکام ټول دي ما لا ټول نه دي کړی او ز ضمانم چې قای رسول سوی دي زما ایمان دی دا, دا د ټول لرحه شعميږي مفاسرین اوس دې کله کله مثال ذکر کوي دته مثال کومه د تفسیر نه یو منو نبل دا یو مثال دی د مصادیق یو منو نبل دا یو مثال دی د مصادیق دا نه چې دا, دا, دا, دا, دا ماناله او دا رنګه عام الفاظ دا قران بلادي نو زما غو داووم دا چې قران دلته لفظ عام ذکر کړو مطلق د بلان دي افراد دی یو مفصل یو لفظ فرزکر که بل بل لکه توی خیسته سری تی داغه ده دا مخنورانیتی نو توی لکه زید شد نو بلوی لکه عمر شد نو بلوی لکه بکر شو یعن استاد ده لفظ مصداق باقود دی یو یو ذکر که بل بل ذکر که دارنگی ده مفسیرین و خلاف کی راضی نو داغه اوجه دادا چه ده دا لفظ پیتبار ده مانا مزندهو شاملو ده کل افراد دلان. نو مند ور سترته یو فرض دا واست دا نجه ته په تخصیص وکړه او دا قاعده وتعالى ان شاء الله مخې د دې ان کې فائدہ درکې قضا قاعده او منله چې مفسر کړه کړه یو فرض یو نو ادم مطلق ذکر کړي دا نه دا دې لکه ما او الا بي د غیر الله ال تمانه مازه به حج کړی نو غو تفسير نه ده هغه یو فرض ده دا چې ما او الا دې پر نجو منون خبر کم ال... کم او ورته بنچل له تشیګم نو یوم نونه بالغیر یقین کئ په دې خبره باندې چې کم ځمانه پټتي هغه د غیبی الله یې بیان کړی الغیب هاغه پټ سيونه چې الله بیان کړی او غیب یقین کئ چې ځمانه کم پټتي هغه باندې زماره پوهی یوم نونه بالغیر برې نیانوې پیغمبر په غیب پوهی دی موږ کافر دي بعض اوئی فرشتی پو دی جنات پو دی لیکن زمند زمانے داگائی ملالی کی یؤمنون بالغیب یو صدقون بی انع علم الغیب ثابتون بی کولی مونی اگر دو لوئی کافر ما دنیا کې او خائم تا پتن ملارا کلیو دا اگر ما ورته ہوئی وی نیرہ کتاب کیورت او خوئی ودا خوڑی لوئی کافر لی اما اے خلق کرن وكان الله في جهل عظيم خلق له جاد کي پروته فجاء بالبيان فبين له نو خلقي تر څنګه باطل او حق مخربته وكان الناس في جهل عظيم فجاءوا بالبيان فبين له خلق نو کوي چدا تورلوکه کافر دې حکم مسلم دې پدې پېدنن نو دا په قران کویږي یو منون مل یقین کئ په دې خبره باندې چې کم زما د نظر نه پټ دي الله څخه ذکر یقین کئ پاغه شنو چې کم الله بیان کړی دي موږ دغه تفصیل نه ذکره اغلی اشتیا دي نفقه وای خرج کولا ته نفقطي سوق بازار کله چې دا باب منافقته بوزي نو معنا د صبر راړي یعنی کار ته تنه ته منافق سمونه اغتش کوټه پدې چويری منافق مانی کوټه پخته معنی دا اولایکومن منافقون سمونه همداړي کوټه ان دې کې له کار ته ور وښیشته موږ په پخته معنی نشو کولې نو موږ عربای سره کول دا منافقان دا په خېږي عارفه کې کوټه ده موز کے کوٹا دے، جہاد کے کوٹا دے، توہید کے کوٹا دے، رشتیاو کے کوٹا دے، واجے کے کوٹا دے، کوٹا در کوٹا، دا کوٹا دے، دیو جناغتا منافق ہوئی دانا چا تا پارابائی کے معنیوں کے یوامی ترجمہ کو دا استاذ سخان دا داغے وَتَعَقُلُونَ تُرَاسَ اَقْرَ اللَّمَّنَ فرائی تاسو میراس لر خوراک دیر یہ استاذ تا دے معنی سنگرہ وخوی تاسو میراث لرم اوراک دې پک افغانستان درول میراث کړي ولنه دي میراث طاره بل لفظ ده کنه پختو کې دا کنه میراث ولنه دي پختو کې معنا وکړه کنه ورته وکړه لم من معنا ده فرې دموړو مال اوراک دې میراث هو دموړو مال تا سو دموړو مال ډیر فرې نو ست دموړو مال مونږ ډیر خو د په پیریګه ناروا دی رولا یینی دای په پاره باندې ما نه کوي چې مونږ کنه مستحق پات شو دا کله پختو کې معنا او چې نو اوس دا دا کوټه معلوم شي ټوله معنی دای دا هغه بای کوي کمال داوی قران د کلدار کې پختو کې معنا ځکه فارسی باندې کې فارسی کې ځکه پنجابای کې پنجابای کې ځکه دانه چې تر یاره دیو سټ ته شي راړل د پختو په تا جی د پختو ته خیر دی ملي کې او د پختو ته هیڅ نشته زه نه ما شرطی مومینو مې راوړ ما هغه دیو اغه پورتو ته منیفیکولې چې کم ګران ځای راځي نو هغه په عربای اته آسان راځي انا په پختو د چټکنه چټکین کوی د دین کو نه سو که نو د میرا کې کور یا وای نو هغهغه به چچو انکو یې جبا و ادم مل ته پختو کله جوړ شم او سا غی نه پختو یان ان کوی غړاوړوي هغه کی کله خبر کای وې پوله په لپتیاغ څومره نه بتک پیاه پانی پیه دا راغی ان پوره دا نه ان کوڅه نه دغه شوا رفتم هواست او کان رفتاری کاپتان تاکو نه बर्बाद شو من غشتم غجل و من کته کارغه د زرق رفتار زکو کید زورونه رفتار کوم رفتم هواس چون زاگ تا ما خپل ساعت زاگ غونډه رفتار کپتان تا کوم چې چل د ټلو د زړ استکم बर्बाद شه در رفتارې من غشمه کجې به من کړه د زور کې رفتار میزنه او خپل نه یشه او اوس کاغه پټو پلو وانه وړانی پټو پلو دي خپلم تیر چا زړ کې نه زده کړي دار دې د معنی ترجمه ده نم فقطوه نارابی وی سا گرد بڑکاری شوروکا علکه خوچه ندردین اسمان فقطوزدکا کنه در جمعه چهره زماغ وفی وردنه طول عربی شوروکی علکه تا در عربیل را غلی نو قرآن که دا کمال ده چې وضاحت که و منما رضاقنون هم ینفقون ما من قبلک و بالآخرت هم یوکنون مانا سو یهودی نه ده ترستونی امتون نمانی نا سورا نا ده ترات انکار کئی رد ده پر فرق باتلاؤ چه کلا دا صفات ذکر کلو نو حکمی سا ده نا قرآن دا قیده ده چه کلا ده بیان ختم کی نو حکم باوری اولا اتا علا حدن من ربیم ودعاتوی کلکوالی تا حدایتوی توفیق تا حدایتوی حق دنیا کې په حق دید و اولائک هم الموفقون یعنی کامیاب دي, دي په دنیا او په خیر اولائک هم الموفقون جمع را کا کامیاب څوک دي نذی په یو صفات والی یو يو صفات یو منو بالغیر بیم صفات یو کیمون الصلات و من ما رزقنا هم ينفقون سلورم صفات یو بما عند الیک و ما من قبلک او فینزم صفات قبل هم یو کنون پانچ پیر در پنکریان ہوئی در پینزن کامیاب شو اس مانا ذالک الکتاب ذالکا اشارہ کی گی آغشی تا چیز متقلم و مقاطب ترمین در آغی بیان گی محسوس مانا ندار ناغو کتاب سلسی زی جب پر اشمی اشاره سره اشاره کی محسوسه نو دا قاعده هغه اکثریت ویلې نه کولی نه دا کولی قاعده دا چې په اسم اشاره سره اشاره کیږي هغه شی ته چې په میندمه متکلمه د مخاطب ذکر بھی دا دا کی ذکر وي هغه محسوس وی غیر محسوس پی دا پایله ده اسم اشاره کې هغه تاسو کې ما قاعده ورول دا غا ناقصه سره اسم اشاره سره اشاره کیږي هغه شی ته دا متکلم و دا مخاطب ترمین ذای ذکرین که محسوسی که غیر محسوسی وابد عبدالقیس او نبی علی اسلام تاوای مرنا به امرن فصلن منتصاب بیانو کا فإننا لاناتی کا اللہ فی اشور الحج اللہ فی اشور اللہ روم اغمیاش دے تی جنگ بکی حرام بی من پاغی کراتلے شو بیانی شروع تے و بیننا و بینکا هذا الحی من مدار زمانگو ساترمین ذا دا قبیل دا مدار پرتا دا اغده مو دشونا دینا مدار موجودو مدار قللل افترقاوه و د دا اغی سر دشونای و او پا اغی لارو دا ورد عبدالقیس نو حضرت تاوی پا اغی منو شروع تلیب بغیر دا نو حضرت اشاره که نغم احسوسو و بیننا و بینکه حضر حیوم مدار زمانگوستا ترمین دا دا قبیل دا مدار پرتا دا حضرت اشاره ما ایس کرو عند المتقلم و المخادم دارویں گے ذالکم اللہ ربکم سمانا شوا ذالکا محسوسا نو قائم حسوس دے نو دا طول شاز دی ذالکم اللہ ربکم دا صفتنا چی دلویت ذکر شو دیتاو ای اللہ مخی صفتنا ذکر دی والا اللہ رب صعصو دے دا صفتنا اچاکی دی داران کے ذالک الکتاب داراتون کتاب چی دے لا چبیان زکوم شورو کوم داراتون کے بیان چکم دے لا کتاب دے شک پا دے کنے دے پکار لا ام بغی شک پا دے کنے دے پکار پولے دخلائے طرف اندے یا لار نشت شک پا دے کنے دلائل قویر دلائل قویری حجت برهان ساتید نشکته لیکل دا کتاب کې کوم بیانونه لیکل تا ته کې شک زګنه په کار چدلایق دی خدل للمتقین صفته کتاب ولې شک نه لیکل بیان دې متاتانو تا او د حجت متکانو تا توفیق دې په دې کې د متکانو چې دا کتاب کې حجت او بیان دې متقید تقوان دې تکوا ده تقیین ده تقیہ ځان ساتل متقی ته متقی ځکه وایي چې ځینم ځان باید خید محارمونه تقیہ ځان ساتل او قاف واو کې معنا د مضبوطوالي اطلاق ده کوه سپیو کې چې دا اوخره وایي ز نظر وغویا نه دا یو څه من ده نه کوو ډېر اطلاق اڈیر زان ساتیو کورتوائی رادا خیراتی ضرور نکم دا یولو سمرا دا سلوشتی را دا یومیش پدا دکی طاقت پیدا شوئی را دا سی طاقت چیز دا ځان بیر کلک کری را از زان کلک کول داستا پلاس کی یو رضوائی یر پردیو دوڑای سخرا بشیر پردیو دوڑای څپلې چې حلې په خپلینو پاده جوړای عاي دې په خپلې سناخه عاي دا سبق نزل درځي د توګه درې خیرات از روحو نه پمایئ تا اکه ته وایې چې تا خیرات کې راځي دا دلته چې تاسو وایئ نو تاسو څو دل دی وي چې رانند جمیش پدہ دی خلک اوسه کښه پخړی حایز یو یاره ځکه کومه مطلب تیبینځ دا ستاکر چی ځانې تاکي دیبان کمنګو یو یو طالب چې چا خطر راغې نو بصره به پزور لټو طالبان وګا کاندو جنگ وشو مته طالبان یو رسل کوو سره مې زبې او سو مانی زما کلنګ و مانی وستا کلنګ سو ای و مانی مې به بخول خاطر و پوزم مې موکو سړی و مڼه ګورې احمد ای چې ان شاء الله کوی لا خاتون د وېره سره کاره کړه ما وغږ ما فرنګي سره ته ونه ووس راغست یې دې څو ناچو وېره تارک ما وغږ نوکو په درې مړد مته هیراشه نوراږي نبه می په غږ نوځه په ماتا تالیبان اوی اوی اوکل خاکم او ما چاوید می کراوید اوی او سارا چنو خرایو مون بچی چایز کړي دیو بند که نو او بار چاسا خراکی چی بنا سمان مون کو تالیبان دو دور پیرای پاکوید مون تالیبان تیتنگ شو وی اراد دنم مون که منن که مون تاوید با حکم و بیپا مامای ویچی دمازا خرایوز چایی نس کی نسو بیپا تازو وی وینه ما ما وي په خپل ځغوشاله ماي خا دا حساب وکي چې چا په خې کې انفاعل کړه شي چې دوه تنه نه دوه په اړه څه دا سره دی نو ځان ته ډکوې ځا بي وګوري چې چا به چا په خې کې چا اسکا برابر نه نو دایې اسکر به نه چې درې ورځې چې څه به ورته ویلای چې هغه له ما دا چرو نه دی په د دا رنگ دې بدون من نقل کړی را سانکار دی اته قرآنو ګورځي بدون منی کای براونو ګوري ورته کای رہی را پهلی ته نظر باندې خراب شي زړه باندې ټول شي قرآنوي یوګو زمینو څخه دې ته فایسته په لاره باندې به وتا دا کای نه پر ځای کنه اجه ته دا چ ګوري نو په مبهه ته بڅپاچینو داته کې دا دغه د فاشا او دا چا لا تلین کې دا سي زمونږ سپې موږ ته دا کې اوسه ته موږ لورای ورته واچو نو موږ له دا وکو چې به موږ را توي دې لورای نو موږ په دې او سمشتې او ته را وته اپیم پدی پیگی او طالب او دوتا پوکا اپیم ادب دکی اپویگی دارنگی دفع شاو پرادی شی پرساڑی سنگو پی پرادی خدیت پرساڑی مال پرساڑی چکل اگر نفس محضب کری او نفس دی وقت بیمان کرده اکتا کرده او دا پینزود سیفتونی ذکر کرده دا کتاب په کار من له دې کې شک ودن لا ريب فيه من رب العالمين صلی الله ورسوله کله نفر مم سزکی لا ريب فيه من رب العالمين شک په دې کې نشته د الله نه دے ذکر ذلائل واضحي او بیان دے رنا دا چې موږ یې جرم منا کوي رنا دا متقين لرا اغه موحد لره چې غزان ساتي د مصروعاتو د بیراتو د حرامو اغه لرنا مازه خلک کوئی تانه قران ورې امو دودی شو تانه قران ورې د بېمانه شو زه وخاندم زه ان تاډم باکر خمنه درته کړم قران قرانا د کومه تقیلر چې ځان ساتي د ماهرنه او چاغه فلم می می کوي پېڅه واری ډورې واری بلچانه غاری نغله سره داغه متفق ده نه په روان وی آ کسان یقین کوي ایمان باور باور کوي چې الم غیب الله له نه دے یقینا به باور یعنی کله کا خبره یقین کوي پاږی باندې چې الله بیان کړی دی موږ ته نه دي معلوم ويقيمو نصرات اخرين ذنا پغان باندې خپل او داغه معنا چې موږ دې تورک رزقناهم رزق ذکر کو رزق کو فراق ک معنا د رزقناهم اتهناهم دي اعمال چې موږ دې تورک رزق کو ذکر ځکه رزق تسړي دی شو کی نو کا چې شو کی ورته غم لګی معنا دا چې کم د فراق شي تیار اغه لګی یا نو چې د نیو خو خود لګی دمع وَمَا رَقَمْنَافِقُونَ ړایما نکه ما ورک نو خرچ کوي دا الله په لار کې همو مینه نه کسان دي یقین کوي پاکیتا چرولې غل شتا تا صدا ده الله نه لارې بفي مربل عالمین ته اشاره ده قران کې کلم مضمون بوزي نډمه جمله ته اشاره کوي لارې بفي يمنون بيمان دي لیک آ چرالې دي تنا پقا اون ذلا رالي نزله په غن مانو راځي او انزلنا الحديد دا زمونه ال زمونه پیدا کول پیدا کړم دا اوسونه او انزل په معنا دا ورول او انزلنا من السماء مان وروم د پرنو وب اګنځي تاردا کړن اونزل معنا کې نازل کړي میږي وایي نازل کړي دی <تصفح> <تصفح> اونزل الله را لګل شي دتان په خوا پراړې ګړو ان ذره من سماي مان وروند برنه وو او انزلن الحديد په ذکر مې دا اوسپنه لفظ يودې او غنو مانو باندې مستعمل دي چونکه نفذ انزال غرضول پټولو کېشته زکه اوسپنه مې پيداګريت برنه مې حکم کړو غرض مې حکم وکړي اوسپنه اوسپنه شو او بوت مې حکم وک وري گئی نو وري دي کتاب مې حکم وک اولئی گئی نراولئی گلی نفس دی انزال کتولو کیا نمانای دی انزال راڑا اپ از بار دا مختلف کرد او په آخرت تی یقین کن کن کی آخرت زکاوی تی دا غیه نفس بلا رض دے نیشتے رستای رضا زکا جسم موجود بی اجتماع بوی گرمی بوی بیا گرمی نیشتے جنی پی لرا نر نیشتے تیاره نشته داغه د ذخیله بیران نشته دا رات کی زمي یو تنون دی قان نماز وکیا اوس حکم اوری دا قران دا قاعده چې کلا فرقه ذکر کی نورستو د فرقه دا حکم وای دا کسان په توفیق دی چې الله نه لکم توفیق دا کسان په بیان دا الله ولاړ دی دا کسان پیدایتی دلانا او دغدګی کامیاب قران کې کلا کلا د دې فرقه یوشان یو ځان کی او کلا کلا د دې فرقه بلشان بل شان ذکر کی متقین چې ذکر کوي نو مختلف صفاتونه ذکر کی لکه یو سلوا آیات کې ولکن البر من امن بالله والیوم د حکم او ری د قران دا قید ده چې کله فرقه ذکر کی نورستو د فرقه دا حکم وایي دا کسان په توفیق دي چې الله ننکم توفیق دا کسان په بیان دا الله ولاړ دي دا کسان هدايتي دا الله نه او دا غړي کامیاب قران کې کلا کلا د دې فرقه صفت یو جن ذکر کی او کړه کړه د دې فرقی صفت بلشان شان ذکر کی متقین چې ذکر کړي مختلف صفاتونو ذکر کی لکه یا سلوا یا چې ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب وَالْكِتَ وَالْكِتَ والنبيين واعط المال على حبه ذو القربى دارسوي واولئك هم المتقون اذن و اولائی که هم المتقون عالت نور شفات ذکر کردی یا متقین دغدی متقین قلق نور شفات ذکر کی آیت کے اسر دو سواب کی انزاعتیا آمن الرسول بمانجل ربی والمومنون یستیر تذیر پیغمبر باغشی بندیت اللہ را لے گلے دے والمومنون امومنانم تصدیق کئی مومنانم دا منی کتاب اللہ کتاب دے آل تکے دمتقی نور صفات ذکر کری دارنگے مختلف صفات سرا متقیم ذکر کئی زائے پتائی یو سر شپک دیر صورتی علی امران اولائکا جداؤ مخستم جنات فجي هذا بيان الناس وهدن وموعد للمتقين دا بیان دی خلق له وهدن او دا دې کې توفيق وموعده للمتقين ا په دې د پاره متقینو کو څوک دا نه نه ځان ساتي نو دا بیان دی دغه خلق زفارا داوی کلم او سنین ورته ايات یو ژله تو سره په عمران فَاتَامَ لَاو ثواب الدنيا او ثواب الاخره والله يحب المؤمنين الله بهتر ثواب ورک والله يحب المؤمنين داږي يوسل يو ويستبشيرون بالذين لم يلحقو بهم ان الله لاي وان الله لايئ اجل المؤمنين زير اخلي چې الله دین ته among wa de allah qadim ke ek jagah do darange toba azab al haj mominun atla sama sifara qadafa an mominun allatheena fi zulatim khashooun daayatuna de mominano kal surat ke bad zikr kam daawat surat hai kal bad zikr kam al bashar bisharat matlab da haq par susta zair کتو کتاب لکه نن شروع وکا اوصاف متقین اولیاء الرحمن د متکان صفات قران کې کم کم دي هن سورته بقره کې فایوري دا 15 سورته بقره کې فایوري دی له سلبره کې 10 لاس دا راځم acá متاسره کتاب جوړ شو اوصاف متقین نو کتاب جوړ دارنګه دا غي صفات تم جوړ کړل غنن مو سنښته ز دا کول غو پړدمو سنې پومشي اوله فرقه ممنوع عليهم ذکر شعر او ذو ممنوع عليهم تفسير بيان او قديمه فرقه ذکر کې ان الذين كفروا سواء لهم يقينا نقصان چې کوفر وک کوفر کاف ري کافرا پمانه د پټولو او کاف فی ری پمانا ده انکار قرآن کے دا مختلف امانو سر رازی کلا پمانا ده پٹول رازی یوج بالقفار تاجب که زمیدار جا غدانه پتکڑی ده او کلا کلا کفر پمانا ده انکار رازی کفر پینزه قسمه ده قرآن ذکر کئی یو ده کفرالعبا انکار کل نما نمزه او دیم ده تکزیب دروغواه سلورم دیم ده استقبار زموتبر سرم او سلورم ده شک نما نمزه ما پده مسئله کی شک بلد نفا کفر نفا قفل منم اضرکین منم کفر تقذیب کفر اعباء کفر استقبار کفر شک کفر نفا دارنگی دع قرآن ذکر کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ ذِلْتَ لَفَذِ عَامْرَوْدَ يَقِنَنَا کَسَان چِ دَرْوَجَنْ تَيَوْكِلَ قُرْآن مُتَالِقِ مَا قَبَلَ آئِقْشَانَ زاریکل کتاب دار ہے وہ دی کتاب کی شق نشتے اوا کسان کی شت کو پدے کے اوی سر متعلق ہے اوا کسان کہ قران تے دروئے اوا کسان چمکواڑو جو قران نا استکبار آو کو اوا کسان شکو کو تو قران کو مغامین کے بل کتابو ہے قران مجمل کتاب آه که سان که خپل عمل پنه کوي کفرو ځړ یقینا چې چا د قران درو جن کاو یقینا چې چا د قران نه مخ وړ یقینا چې چا د قران شک وک یقینا چې چا دوکاو کړ قران سره نو برابر دي پدې بیان استاد نه بیان سوا عليهم برابر دي پدې باندې استاد بیان او نه ایمان لرې دی اعتراض د دې چې بیا بیان سرهږي پیغمبر دې جواب موږ کې ختمه قلبه کړو او تب بیانو کا چې دې بانه پاتې نشي چې سبا قیامت کې دا ونه وي چې پیغمبر اولن راته لکه تتي امید ایمان مساته مطلب دا دی چې کله تا مسله بیان کې نو خلق بدريدل شي یو ډلबई نو نو غیت مبارک شي چا چدا مسرو مانا مبارک شي الله په دنیا کې به قصاتي او کل کې بولا جوړ شي او که کم کسان په و ویناګو غريل نو اسه اغي پنه مخه پکېږه زره مستره کو اغي منرلي اغي نو امید مسره ولي ختمناه على قلوبهم موروالګي الله پر نور دل دي حق ورته ندي وعلى سمهم او وګونو باندې ناوړي وعلى ظالم نشا اپوردو فسولوي پردي دي ادي لري عذاب دوی